terminologické výklady. V spisovnej slovenčine rozlišujeme dnes tri štýly spisovnej výslovnosti. Neutrálny, vyšší a eventuálne aj nižší štýl spisovnej výslovnosti. Neutrálny štýl spisovnej výslovnosti je základná podoba zvukového znenia hovorených prejavov v spisovnej slovenčine. Je to štýl výslovnosti úradných rokovaní, prednášok a verejných prejavov rozličného druhu, výslovnosti pri vyučovaní v školách, výslovnosti, ktorú žiadame od rozhlasových a televíznych hlásateľov a redaktorov a vôbec od všetkých, ktorí verejne vystupujú a nepoužijú iný štýl. Neutrálny štýl je základná a najfrekventovanejšia podoba slovenskej spisovnej výslovnosti. Vyskytuje sa vo väčšine intelektuálnych, citovo nezafarbených verejných prejavov. Vyšší štýl spisovnej výslovnosti vyskytuje sa v osobitných situáciách a v prejavoch so zvláštnym určením. Je to napríklad výslovnosť, s ktorou sa prednášajú niektoré slávnostné prejavy a prejavy s osobitnou, povznesenou náladou. Je to výslovnosť recitácií, umeleckých čítaní a vôbec prejavov z akousi klasicizujúcou formou. Vyznačuje sa najväčšou artikulačnou prepracovanosťou, osobitnou artikulačnou dôkladnosťou a v niektorých prípadoch aj pomalším rečovým tempom. Nižší štýl stojí už na hranici medzi spisovným jazykom a nespisovnými útvarmi. Je to štýl rečových prejavov, ktoré majú silnejšie črty súkromného styku a môžu sa vyznačovať určitou artikulačnou uvoľnenosťou, niekedy aj rýchlejším rečovým tempom. Vhodnejšie by azda bolo hovoriť o prvkoch nižšieho štýlu v spisovnej výslovnosti. To sú také prvky, ktoré spisovnému prejavu dávajú pečať menšej záväznosti, bezprostrednejšieho a spontánnejšieho, akéhosi neoficiálneho autorovho prístupu k počúvajúcim a navonok naznačujú aj užší osobný vzťah medzi účastníkmi komunikácie. Napríklad výslovnosť 5, mäso viadnúť, žrieba kvalifikujeme ako výslovnosť vyššieho štýlu. V prejavoch, v ktorých sa podľa uvedenej charakteristiky očakáva neutrálny štýl výslovnosti, sa táto výslovnosť nežiada. Výslovnosť viadnúť, žrieba jeden je z štilisticky príznaková práve tak, že charakterizuje vyšší štýl spisovnej výslovnosti. Do vyššieho štýlu výslovnosti patrí aj výslovnosť keňu, šesť slabičný, šesť záprach a tak ďalej. V neutrálnom štýle totiž vyslovujeme kanoe, šesť slabičný, šesť záprah. Naproti tomu výslovnosť Informácia, panvica, rozčúrenie, študenský, parfém alebo parfum patrí do nižšieho štýlu spisovnej výslovnosti. V neutrálnom štýle žiadame výslovnosť informácia, nie informácia, panvica, nie pamvica, rozčúrenie, nie rozčúrenie, študentský, nie študentský, parfém, nie parfém, ani parfum. K výkladu o štýloch výslovnosti treba pripomenúť, že v tomto kurze venujeme hlavnú pozornosť neutrálnemu štýlu spisovnej výslovnosti. Ďalšie poznámky o terminológii. V literatúre sa okrem termínu ortoepia používa aj termín ortofónia. Označuje sa ním správne znenie zvukov a hlások určitého jazyka. Napríklad v spisovnej slovenčine sa ustálila výslovnosť banka, ešte raz, banka, no niekedy počujeme vyslovovať aj banka. Výslovnosť banka je zortofonického hľadiska správna, lebo znie správne, tak ako napríklad v slove žena. Je to jednoducho slovenská hláska. Je to však chybná výslovnosť z hľadiska. V slovenčine totiž pred k, ale aj g, vyslovujeme inú hlásku. N. Vyslovujeme teda banka nie banka. Zortofonického hľadiska je zasa chybná výslovnosť círa velk inžinier. Spisovná slovenčina nepozná výslovnosť i výslovnosť nosových samohlások a tak ďalej. Správna výslovnosť je teda cera vlk inžinier. Termíny ortoépia, ortofónia najľahšie odlíšime, keď si zapamätáme, že ortoépia je správne použitie, ortofónia správne znenie zvukov jazyka. Niekedy však používame termín ortoepia v obidvoch terminologických významoch. Ortoépia sa rozvíja v kontakte s inými jazykovednými disciplínami, najmä v kontakte s fonetikou. Tak sa volá jazykovedná disciplína, ktorá študuje zvukovú a vôbec materiálnu stránku jazyka. Hovoríme, že predmetom fonetiky je štúdium tvorenia zvukovej reči, štúdium zvukov reči a štúdium procesov počutia a rozumenia zvukovej reči. Predmet fonetiky je podstatne širší ako predmet ortoepie. Okrem toho, jadrom ortoepie sú otázky správnosti, kým vo fonetike ide o poznanie povahy a podstaty procesov a javov zvukovej reči. Z hľadiska fonetiky je ortoepia vlastne normatívna fonetika. Zvuková reč sa uskutočňuje ako súvislý prúd, akýsi tok artikulačných a percepčných procesov a zvukových, čiže akustických javov. Človek tvorí a sluchovo poznáva tento tok ako reťaz zloženú z určitých jednotiek. Také jednotky sú napríklad slová, slabiky i hlásky. Hlásky sú najmenšie jednotky, na ktoré sa zvuková reťaz reči dá rozložiť z hľadiska programu tvorenia jazykovej správy a z hľadiska jej sluchového poznania, čiže z hľadiska percepcie. Hlásky sú zvukové, presnejšie artikulačno-akustické jednotky, z ktorých sú zložené významové jednotky reči, slová. Očakávali by sme, že tá istá hláska, napríklad samohláska A, spoluhláska K a podobne, bude mať vždy tú istú artikulačno-akustickú stavbu. Z hľadiska vnímania reči pri dorozumievaní je to tak, ale z hľadiska fyzickej podstaty hlásky to tak nie je. V súvislom toku reči sa totiž artikulácia hlások uskutočňuje takým spôsobom, že prechod od jedného postavenia k druhému je hladký a plynulý. Z fonetiky vieme, že dráha pohybu určitého artikulačného orgánu pri tvorení tej istej hlásky vo vysokej miere závisí od jej hláskového okolia. Tak sa hláska v prúde rečistáva stáva akousi integrovanou súčasťou väčšieho celku, to je rečového stereotypu. Preto sa spoluhláska k v slove a slabike kuť môže viditeľne líšiť od tej istej hlásky v slove Kiak a v slabike Ki. Súčasť rozdielov, ktorá zákonite závisí od iného okolia výskytu hlásky a ktorá sa ustálila ako súčasť normy, hovoriaci obyčajne nevnímajú. Takéto rozdiely jednoducho neregistrujú. Registrujú však odchýlky od normy a to aj vtedy, keď nevznikajú výrazné ortofonické chyby. Napríklad v slovách cengať, tenký, banka, ako už vieme, vyslovuje sa celkom iné n, ako v slovách cena, víno. Dokonca možno povedať, že sa tu vyslovujú dve rozličné hlásky, n a n. No hovoriaci tento rozdiel obyčajne nevnímajú, spozorujú však, ak niekto v slove cengať vysloví podobné n ako v slove cena. Výslovnosť cengať nám totiž pripadá nápadná, zvláštna a strojená. Výslovnosť cengať sa v spisovnej slovenčine tak ustálila, že sa stala normou výslovnosti tohto slova a pokladá sa za ortoepickú, kým výslovnosť cengať Naopak zachybnú. Výslovnosť N v slovách tenký, cengať si vynútili hlásky K, G. Takéto zmeny hlások označujeme termínom spodobovanie, asimilácia, lebo jedna hláska sa prispôsobuje druhej, asimiluje sa. Asimilačné zmeny môžu zasiahnuť rozličné stránky tvorenia a znenia hlások. Podľa toho rozlišujeme viacej druhov asimilácií. V Slovenčine je najznámejšia tzv. znelostná asimilácia. Okrem týchto zákonitých a v jazyku ustálených zmien vyskytujú sa v prúde reči aj mnohé iné hláskové zmeny. Napríklad hovoriaci môže zvláštným spôsobom vyslovovať spoluhlásky P, R, S, Š a iné. Ak sú to malé a pri bežnom dorozumievaní nepozorovateľné zmeny, hodnotíme ich ako nevyhnutný dôsledok individuálnych predpokladov na reč a individuálnych návykov tvorenia reči. Nepokladáme ich za ortoepické chyby. Ak sú to nápadné artikulačné zvláštnosti, hodnotíme ich ako rečové chyby, a to chyby ortofonické, alebo dokonca ako rečové poruchy. Takou chybou je napríklad ráčkovanie, výslovnosť vrana, vrana a podobne. V ortoepických výkladoch sa najviac používa hláskoslovná terminológia odvodená z triedenia, čiže klasifikácie hlások. Preto teraz preberieme rozličné triedenia slovenských hlások. Možno budeme medzi hláskami uvádzať aj také zvuky, ktoré ste doteraz nepokladali za hlásky, alebo o ktorých vôbec neviete. Podrobný výklad o nich podáme v ďalších častiach tohto kurzu. Slovenské hlásky rozdeľujeme na samohlásky a spoluhlásky, čiže na vokály a konzonanty. Samohlásky, samohláskové zvuky, triedime na krátke a dlhé a na monoftongy, to sú jednoduché hlásky, a diphtongy, čiže dvojhlásky. Krátke monoftongy sú a, a, e, i, o, u. Dlhé monoftongy sú A, E, I, O, U. Pri samohláskach O, U, O, U sa pery vyšpuľujú a zaokrúhľujú, preto hovoríme, že sú to labializované hlásky. Zvuky IA, ja, JE, Ju, U, U sú dvojhlásky. Z hľadiska trvania a v porovnaní s krátkými monoftongmi sú dvojhlásky tiež dlhé. Spoluhlásky triedime podľa miesta a spôsobu artikulácie, podľa artikulujúceho orgánu, podľa sluchového dojmu a podľa účasti hlasu. Podľa miesta artikulácie Rozlišujeme v slovenčine tieto hlásky. Pernoperné, to sú p, b, m, Pernozubné, f, v, v, m. Ďasnové, ktoré ďalej rozdielujeme na predoďasnové, T, d, n, s, z, c, d. A zadoďasnové, šž, r, r R. l, l. Ďalej rozlišujeme. Ďasnovopodnebné, to sú t, d, ň, l. Tvrdopodnebné, j, i, to je hláska, ktorú vyslovujeme v slove kraj. Ďalej máme triedu mekopodnebných spoluhlások. To sú K, G, H, H, H N a jednu hrtanovú, to je H. Spoluhlásky Č, Č, N L sa obyčajne zaradujú k takzvaným tvrdopodnebným hláskam. Podľa spôsobu artikulácie rozdielujeme spoluhlásky na záverové. To sú p, b, m, m, t, d, n, č, d, ň, k, g, n. Ďalej na úžinové. To sú f, v, v. W, S, Z, Š, Ž, R, L, R, r L, L, J, I, ako v slove kraj, Ch, G, H. Ďalej máme spoluhlásky polozáverové, to sú C, dž, Č, dž. Podľa spôsobu artikulácie sú spoluhlásky R, RR aj kmitavé, L, l zasa bokové. Podľa artikulujúceho orgánu triedime slovenské spoluhlásky na pernoperné, P, B, M, v, pernozubné, F, B, V, M, hlasivkové, H a na jazyčné, to sú všetky ostatné spoluhlásky. Podľa sluchového dojmu rozdeľujeme slovenské spoluhlásky na výbuchové, to sú P, B, M. M, T, D, N, T, D, N, K, G, N. Ďalej Afrikované, to sú C, Z, Č. D, a na Trené, to sú všetky ostatné. Dôležité je aj triedenie hlások podľa účasti hlasu na ich vzniku. Podľa toho rozlišujeme hlásky a znelé a neznelé. Znělé sú všetky samohláskové zvuky, ďalej spoluhlásky B, D, D, d g, g, V, Z, Ž, D, D, d, d g, g, H. Neznelé sú P, T, Č, K, F, S, Š, C, Č, H. Toto boli párové spoluhlásky, lebo každej znelej môžeme priradiť takú neznelú a neznelej takú znelú, ktorá sa líši iba prítomnosťou alebo neprítomnosťou činnosti hlasiviek, to je znením hlasivkového tónu. Pári sú teda P, B T, D Č, D, K, G F, V S, Z Š, Ž, C, z Č, H oproti, G, H. Ostatné slovenské spoluhlásky sú takzvané nepárové. To sú tiež znelé hlásky, lenže nemajú neznelý pár. Niektoré z nich sa vyznačujú aj veľmi vysokou tónovosťou. Volajú sa zvučné, sonórne spoluhlásky. Najzvučnejšie sú m, m, n, n, r, l, v, w, i, ako v slove kraj. Spoluhlásky sa triedia aj podľa účasti nosovej dutiny na ich artikulácii na nosové. To sú m, m, n, n, n. n, n a ústne, to sú všetky ostatné. Triedenie na tzv. meké a tvrdé spoluhlásky je iba pomocné triedenie na vyučovanie pravopisu. V Slovenčine nejestuje osobitná hláska Y. Tzv. tvrdým I, Y, označujeme tú istú hlásku ako tzv. mekým I, J, v slove BICIKEL vyslovujeme napríklad to isté i v prvej i v druhej slabike. Z ortofónie a ortojepie samohlások. V slovenčine máme krátke samohlásky A, a E, I, O, U. Dlhé samohlásky A, E, I, O, U a dvojhlásky JA, JE, JU, o. Výskyt dlhého O je veľmi malý. V korení slova sa v domácich slovách skoro vôbec nevyskytuje ani dlhé E a ohraničený je aj výskyt dvojhlásky U. Samohláska A Môže zasa stáť iba po perných spoluhláskach a je štilisticky príznaková. Zvukové celky ako OU, EU sa nepokladajú za dvojhlásky. V slovenčine nie je trojhlások. V prevzatých slovách však vyslovujeme ešte samohlásky Ö, Ö, Ü. Napríklad v slovách Röntgen, Resumé, Fön, v českých názvoch a menách ešte Ř. V niektorých prípadoch, napríklad pri vymenúvaní spoluhlások ako P, T, K, vyslovujeme ešte aj samohlásku E. Z ortofonického a ortoepického hľadiska sú pri samohláskach dôležité najmä tieto javy. Poprvé, výslovnosť krátkych a dlhých samohlások, po druhé výslovnosť dvojhlások, po tretie výskyda výslovnosť rázu, po štvrté výslovnosť samohláskových skupín, po piaté výskyda výslovnosť samohlásky A, po šiesté výslovnosť samohlások E, E, U.